Така, минавам на втората идея. Недеянието, т.е. чистото действие. Недеянието или чистото действие е действие на пустотата. Тук нищо не правиш. Оставаш чисто пространство, за да може токът от енергия да тече естествено, божествено. Когато действаш с недеянието, ти разрушаваш света. Законът на свободата е свързан именно с недеянието, не на месата. Недеянието няма знания, няма способности, но няма нещо, което то да не знае и нещо, което то да не може да направи. Вие знаете, този свят страда от много помагащи хора. Много помагат във всякаква област. Това е техният проблем. Те се намесват не знаят дълбоките причини и накрая нито на себе си, нито на другите. Действието действието поражда битие, сътвореност. Ограниченост. А не деянието поражда небитие, свобода. Главната цел на недеянието е осияване на съзнанието. В чистото действие ти нищо не правиш. Ти си в нищото. И ти си пълен. Защото си в дао. Недеянието означава, че мъдреца няма право да се намества в естествения ход на нещата. И затова Постъпвайки с недеяние, мадреца съхранява естествения ход. Действието е на меса. То е все едно да искаш да направиш нещата по-добре отдао. Можеш ли да ги направиш по-добре от Бога? Никакъв шанс нямаш да ги направиш по-добре. И заради действията си, човекът е загубил пълнотата си. Недеянието е дао. Само дао е умеещо. Човекът е умен, но не е умеещ. Само който пребивава в недеяние, може да трансформира себе си. Недеянието е чисто действие на дао. То е действие без следа, без привързаност. Недеянието е нищото. То е самоосвобождение. Самоосвобождение. То диша дао, докато действието диша заблужденията. Недеянието твори пустота, а пустотата е празна, но е неизчерпаема. И така. Недеянието означава да стоиш в дао, в своя център, докато действието, т.е. нечистото действие, е самоотстраняване от дао. Ти сам се отстраняваш, същевременно от правия си път. В недеянието покоят се разцъфтява естествено, защото това е първично действие чиста природа и лаот заказва. Всеки нещо върши, а аз бездействам. Защо съм толкова странен? Защо съм толкова странен човек? Да, дао е странното в мен. Тук старецът много тънко загатва, че цялата човешка деятелност е една огромна и безплодна суета. Не деянието е принцип на съвършенно мъдрия човек. Дао сите казват, съществува ли каквото и да е знание и писменост, която да превъзхожда чистото действие на Дао. И така, недеянието е завръщане в безкрая. Завръщане в първичното състояние изгубеният древен корен. Той е изначалната същност. Тази същност живее винаги в собствената си цялост. Тоест в дал. В недеянието няма да видиш желание. И затова то е безкрайно. В действието има желание и затова в него ще видиш крайното, смъртното. Недеянието означава да се вкореняваш все повече в дао, все повече в безкрайността. Мъдрият се ръководи от самото недеяние. Това е неговият учител. Недеянието наставлява мъдрият без думи, отвътре. При недеянието нищо не остава неоредено, просто дао действа. Същността на истината не се проявява с действия, а с недеяние. Който действува, ще претърпи неуспех. Тайната на тайните е наречена недеяние. Недеянието винаги успява, защото тук действа самото дал.